Capitolul 2. Și eu, fraților, când am venit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca a ei spusit cuvântător sau ca înțelept, căci am judecat să nu știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Și eu, într-o slăbiciune și cu frică și cu tremur mare, am fost la voi, iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea Lui Dumnezeu. Și înțelepciunea o propovăduim la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestei veac, nici a stăpânitorilor acestui veac care sunt pieritori, ci propovăduim înțelepciunea de taina Lui Dumnezeu, ascunsă pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Ci precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el, iar nonii le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Văci, cine dintre oameni știe cele ale omului decât Duhul omului care este în el? Așa și cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut decât Duhul lui Dumnezeu, iar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul Cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim, dar nu în cuvinte învățate din înțelepciunea omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucrurile du duhovnicești, oamenilor duhovnicești. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duovnicește. Dar omul duovnicesc toate le judecă, pe el însă nu judecă nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el, noi însă avem gândul lui Hristos.